Jag har legat stilla i flera timmar nu. Klockan är fem över halv sex på morgonen och det är inte mycket annat jag kan göra. Vet du vad det värsta är? Det är att jag är i samma rum som mina föräldrar. De stirrar på mig och jag kan inte låta bli att titta tillbaka och anstränga mig för att inte gråta eller skrika. Deras blickar är glasartat riktade Rakt mot mig, deras munnar är vidöppna. Lukten av blod är stark. Jag känner mig paralyserad av skräck. Men samma sekund som jag gör ett tecken på att jag har vaknat. Samma sekund är det kört för mig. Jag kommer dö och ingen finns i närheten för att rädda mig. Den enda möjliga räddningen är om jag hoppar upp, rusar mot dörren, ut ur huset och sen skriker på hjälp i förhoppningen att någon granne ska höra. Det är riskabelt, men om jag stannar här så kommer jag definitivt dö. Han väntar på att jag ska vakna och se hans mästerverk. Du undrar kanske vad det är som händer. Ja, ibland går jag händelserna i förväg. För kanske tre timmar sen hörde jag oväsen från andra sidan huset. Jag gick upp och skulle kolla var ljuden kom ifrån och så insåg jag att jag behövde gå på toaletten först. Efter att ha gjort det jag skulle så tittade jag utanför badrumsdörren och såg blod på mattan. Jag blev orolig och sprang tillbaka till mitt rum och gömde mig under täcket som den fega fjant jag är. Jag försökte somna om. Jag intalade mig att det bara hade varit en dröm. Men så hörde jag min sovrumsdörr öppnas. Jag kikade fram under täcket och såg någonting släpa in mina döda föräldrar i rummet. Det enda jag kan säga om det där som släpade på mina föräldrar är att det inte var en människa. Den saknade hår och kläder och det verkade inte ha några ögon. Den var böjd och krum som en grottman. Men den verkade också mycket smartare än en grottman. Den visste vad den gjorde. Den satte pappa på fotänden av min säng och riktade hans ansikte mot mig. Sen satte den mamma i stolen och vände henne mot mig också. Därefter började den gnida sina händer mot väggen- insmorda med blod och ritade en cirkel med en stjärna inuti. Till slut kraftsade den in någonting jag inte kunde urskilja i mörkret på väggen- man skulle kunna säga att varelsen nu hade gjort sitt mästerverk. Sen lade den sig under min säng, redo att slå till. Det läskigaste är att mina ögon nu har vant sig vid mörkret och att jag kan läsa meddelandet som den skrev på väggen. Jag vill inte titta dit, det är för hemskt att tänka på vad det kan vara men jag känner att jag måste se vad det står innan jag dör. Jag kikar mot varelsens mästerverk. Det står Jag vet att du är vaken. Du lyssnar på ett litet specialavsnitt av Creepypodden med mig, Jack Werner. Ni som har väntat på den nya säsongen från oss har varit tålmodiga. Och nu, alldeles snart, om bara en eller två veckor, är vi tillbaka. Så förbered er. Tillsammans med höstens kallare och mörkare kvällar kommer också snart Creepypodden, säsong två.